викладала валеологію в комерційному навчальному закладі, а також, оскільки добре знала англійську мову, перекладала тексти з проблем охорони довкілля. Грошей все одно не вистачало, до того ж платили нерегулярно, замовники мали перед нею чималі борги. Але все-таки іноді платили, і тоді наставали нетривалі, про ті бурхливі періоди життєвого піднесення, коли здавалося, от от о все буде добре. Після снігопаду транспорт ходить погано, і Галина спізнюється на свою лекцію. Але все одно зберігає щасливий спокій впевненої жінки. По-перше, а вчора платили. Кілька днів можна жити спокійно. А потім дасть Боже заплатять ще. По-друге, Гелена відчуває неймовірний приплив енергії від того, що сталося вчора у них з Артемом. Треба буде частіше годувати його вечерію, а потім брати до себе у ліжко. Це, власне, їхнє спільне ліжко, і взагалі він її законний чоловік. Сам Бог велів ділити з ним ложе. Врешті-решт, якщо він їй знов остогидне, то вона йому знову відставить – було б тільки того горя. Безподієвий період життя закінчився. Той нічний снігопад спричинив лавину нових подій, переважно радісних. Заплатили за лекції в начальному закладі, а потім дали аванс за переклад книги «Філософія довкілля. Антропологічний аспект». Плюс доброчинна організація погодилася оплатити її дорогу на місячне євростажування в університеті міста Л'єж, де була одна з найкращих в Європі кафедри з гуманітарних проблем довкілля. Отже, треба якось дожити до весни, а там буде зовсім добре. Якщо ти там знайдеш собі мужика, то будеш останньою дурепою, казала Геленіяна. Можеш підібрати п'ять-шість козлів з того регіону за списком шлюбних оголошень. Понаписувати листи. Можна один той самий текст, тільки міняти імена, а потім призначити зустріч уже там. Але в Гелени не було часу на шлюбні каталоги. До далеких берегів починає тягти, коли на рідних вже зовсім нестерпно. А тут розпочався злет. Звідусіль сипалися гроші за давні роботи. І здавалося, так буде завжди. Ілюзія повноти буття робила її стрункішою, покращувала колір обличчя. Звідусіль лунали компліменти. «Пані Гелено, який у вас чудовий вигляд!» Почав танути сніг, крізь грязюку пробувається непристойно запашна весна. А вдома ввечері, після виснажливого дня, її зустрічає Артем. Знімав з неї пальто, знімав черевички, шепотів, «Будеш вечеряти зараз, чи трошки відпочинеш?» Навіть прикро, що не можна його взяти з собою до льєжа. Вони прощалися і пристрасно, і щемно, і радісно, як у ті часи, коли Артем їздив у своїй експедиції. Якби не часті розлуки, вони б не зберегли так надовго свою любов. І зараз знов усе буде, як раніше. Просто так склалося життя, що тепер їде Гелена. За місяць вона повернеться, а він чекатиме на неї, солодко пригадуючи кожне слово і кожен дотик їхньої останньої ночі перед розлукою. А Яна все-таки зателефонувала напередодні від'їзду, «Щасливої дороги, Гелено! Бажаю щасливих вражень і нових зустрічей!» Яна зробила особливий наголос на нових зустрічах. Коли в ресторані на прийняті на честь закордонних фахівців з проблем екології аж паморочилася голова від розмаїття запропонованих страв і коштовних напоїв, Гелена відчула гордість, що за це платить не якийсь дрібний буржуа зі статевими проблемами, які сподіваються вирішити з допомогою Східної Європи, а міжнародна наукова організація. Вина, шампанське, коньяк, віскі змішувалися в неймовірних пропорціях. Але то були і ті високоякісні напої, від яких під ранок нічого не болить. Їх поселили в готелі неподалік Сен-Круа, і повернувшись до себе, Гелена довго чула регіт її колег у коридорі і урочисте мовчання старвинного міста, де лише зрідка озивався дзвінкий дзигар. І шоу лише перший тиждень її перебування тут. Метушливе київське життя неймовірним чином відійшло в віральні потойбічні сфери. Здається, споконвіку віку живе вона в цьому місті у стані світло необтяжливої самоти. Встає рано, пішка йде на роботу, а ввечері – назад. По дорозі, заходячи до супермаркету і блукаючи величезним залом, вибирає собі щось на вечерю. А після вечері стоїть біля вікна, мимоволі зазираючи в чужі вікна на протилежному боці вузької вулички. Просто перед вікнами її номера – мансарда, де у віконцях немає фіранок. І Гелена бачить, як абсолютно сива стара жінка щось повільно їсть. А потім довго сидить біля неприбраного столу, очевидно, не маючи сил помити свою тарілку і чашку. Гелені здавалося, що вона знає цю бабусю дуже давно. Настав вікенд. Організатори не подбали про організований відпочинок для стажистів. І кожен мав сам вирішувати, що робити на вихідні. Автомлена від київської метушні Гелена не прагнула ніяких нових знайомств. Перший день вона сама блукала старовинним містом із туристичним довідником в руках. А в неділю, втомившись від прогулянок по запаморочливо гарному, але загалом одноманітному готичному місту,